Capitolul 7 Experiența mea de viață părea să fie guvernată de un cod: Cant într-un coridor de oglind se tot reflecta o singură imagine la nesfârșit. Lucrurile pe care eu le vădusem în trecut se reflectau clar în cei pe care îi întâlneam pentru prima oară, și aveam senzația că sunt purta de astfel de asemănări în adâncimile coridorului, într-o cameră interioară în care nu puteam pătrunde ușor. Noi nu ne ci brus brusc de destinul nostru. Persoana care urmează să fie cândva executată își reprezintă în minte în mod constant, de fiecare dată când vede un stâl de telegraf în drum spre servici sau ori de câte ori trece o cale ferată, o imagine a locului execuției, astfel încât ajunge să se familiarizeze cu această imagine. În ceea ce privește experiența mea însă, nu putea fi vorba de vreo acumulare, de soiul îngrămădiri unui strad după altul, astfel încât să poată forma un munte. Nu mă simteam apropiat de nimic pe lumea asta cu excepția templului de aur nici măcar de fostele mele experiențe. Ceea ce știam însă era că, printre toate aceste experiențe, anumite elemente mici, elemente ce nu păreau înghițite de mare a timpului, elemente ce nu denaturau într-o repetare fără noi mă, interminabilă, se vor uni formând un tablou sinistru și neplăcut. Care erau deci aceste elemente? M-am tot gândit la ele. Totuși, aceste frânturi de experiență erau și mai lipsite de ordine și sens decât ciopurile scripitoare ale sticlei de bere pe care o vezi la marginea drumului. Nu puteam crede că aceste frânturi nu erau decât săntări din ceea ce mai de mult se voia un lucru de o frumusețe perfectă. Pentru că, în lipsa lor de sens, de ordine, în lor cu totul aparte, fiecare din aceste frânturi, excluze aș spune, părea să viseze totuși la un viitor. Da, așa frânturi visau la un viitor fără teamă, ciudat, liniștit. La un viitor care nu se va tămădui, nu se va restabili, la care nu se va ajunge niciodată. Un viitor cu adevărat fără precedent. Reflecții nedesușite de tipul acesta am provoca uneori o emoție lirică, ce nu mi se potrivea deloc, recunosc. În astfel de cazuri, dacă se întâmpla să fie și nopți cu lună, îmi luam flautul și cântam lângă Templul de Aur. Am ajuns și eu să cânt melodia lui ca și ca imperială, fără să mai privesc partitura. Muzica pare un vis, în același timp este însă un fel de realitate, chiar mai clară decât orele noastre de veche. Mă întrebam care din cele două fi cu adevărat muzică. Muzica avea puterea uneori să anuleze aceste două elemente contrarii. Uneori mă puteam contopi cu melodia pe care o cântam. Spiritul meu se obișnui cu bucuria de a se întruchipa în muzică. În cazul meu, spre o deosebire de Kashiwagi, muzica era cu adevărat o mângâiere. Ori de câte ori terminam de cântat la flaut, mă întrebam. De ce oare disprețuiește templul de aur fapta aceasta a mea? De ce nu mă mustră sau nu mă întrerupe când mă contopesc cu muzica astfel? Nici măcar o dată nu m-a ignorat însă atunci când voiam să mă las pradă fericirii și plăcerilor numești. În astfel de situații a avut întotdeauna grijă să-mi pună piedici și să-mi oblige să mă întorc la mine însumi. De ce îmi permite templul de aur îmbătare și uitare în cazul muzicii? La astfel de gânduri, vraja muzicii pălea. Însuși faptul că templul de aur îmi permitea o astfel de plăcere, o făcea să slăbească. În măsura în care templul îmi dădea acordul tacit muzica, oricât de mult semăna ea cu viața, devenea o formă de viață imaginară și contrafăcută. Și oricât încercam să mă contopesc cu ea, acea contopire nu putea fi decât temporară. Nu vreau să las impresia că m-am resemnat și m-am retras în urma celor două eșecuri, la femei și la viață. Până la sfârșitul anului 1148, am mai avut eu astfel de ocazii, precum și îndrumarea lui Cașiuagi. Niciuna nu m-a descurajat, dar rezultatul a fost mereu același. Între fată și mine, între viață și mine, apărea invariabil templul de aur din care cauză, ceea ce atingea mâna mea pe când încerca să prindă, se prefăcea în cenușe și perspectiva în pustiu. Odată pe când îmi trăgeam sufletul după ce muncisem pe terenul din spatele bucătăriei, am zărit întâmplător o albină mică ce se așeză pe o crizantemă galbenă de vară. Venind zbor, în lumina omniprezentă de pe aripioarele ei aurii, apoi alesă o floare din numeroasele crizanteme și gădu Am încercat să privesc floarea cu ochii albinei. Crizantema stătea la locul ei cu petalele întinse. Era la fel de frumoasă ca un templu de aur în miniatură și la fel de perfectă ca templu. Dar nu se transformă în templu, rămânând o crizantemă de vară, solitară. Da, a rămas neclintit crizantemă, o floare, o formă unică, fără implicații metafizice. Observând în acest mod regulile propriei ei existenței, ea răspundea suficientă vrajă pentru a deveni obiect de atracție pentru albină. Cât de tainic stătea la pândă parcă, existând ca țintă pentru acea dorință mișcătoare, zburătoare, fără formă. Treptat forma se rarefiază. fiază, ai senzația că e pe care se prefacă în pulbere, se înfioară, tremură. E normal să fie așa, deoarece crizantema a fost groită pe măsura dorințelor albinei și tocmai funzeția ei a înflorit, anticipând respectiva dorință. Acum este momentul în care sensul formei florii capătă strălucire înăuntru vieții. Forma însă și e plămădirea vieții, care se scurge în și care n-are formă. În același timp, scurgerea vieții fără formă este plămădirea tuturor formelor din lumea aceasta. Astfel, albina își croește drumul în floare și, acoperită de polen, se lasă pradă Crizante va primi albina cu brațele deschise, transformându-se ea însă își parcă într-o albină galbenă, blindată, senzuală. Am văzut-o scuturându-se cu putere, încât aveai senzația că vrea să-și ia zborul de pe propria-i tulpină. Lumina și cele văzute m-au amețit pur și simplu. Apoi, de îndată ce nu m-am mai privit cu ochii albinei și m-am întors la proprii mei ochi, mi-am dat seama că ochii mei care îi scodiseră scena erau exact ochii templului de aur. Da, așa stăteau lucrurile. În același mod în care eu am revenit de la ochii albinei la ai mei, în clipa acelea când simteam viața apropiindu-se, mi-am abandonat proprii ochi înlocuindu-i cu ai templului de aur. În astfel de momente, templul se interpunea între mine și viața. M-am întors la ochii mei. În această lume vastă, confuză obiectelor, albina și crizantema verii rămăseseră ele în sele. Zborul albinei și tremul florii nu se deosebeau cu nimic de freamătul vântului. În această lume liniștită, înghețată, toate erau pe picior de egalitate și forma aceea care răspândise o vrajă atât de puternică se stinse. Crizantema nu mai era frumoasă datorită formei ei, ci datorită numelui de crizantema pe care îl atribuim, datorită făgăduielii pe care nu o face. Cum nu eram albină, nu mă tenta crizantema și, deoarece nu era în crizantemă, nicio albină nu tângea după mine. Înțelesem scurgerea vieții cu toate formele ei, dar îmi dispăruse acest sentiment de înțelegere. Lumea fusese a în relativitate și doar timpul se mai mișca. Nu vreau să dau prea multe amănunte, nu vreau să spun decât că atunci când apărea eternul și absolutul templu de aur și când ochii mei se schimbau un ochii templului, lumea din jur suferea exact transformările de care vorbeam și în această lume transformată, numai templul de aur își păstra forma și frumusețea, prefăcând totul în pulbere. Din clipa în care am călcat în picioare trupul acelei prostituate în grădina templului și mai ales de la moartea lui Tsurugava, îmi pun mereu aceeași întrebare. Există totuși păcate? Într-o sâmbătă din luna ianuarie 1948 am profitat-o după amiază liberă ca să văd un film la un cinematograf de cartier. După film am plimbat sigur prin Shinkyo Goku, ceea ce nu mai făcusem de foarte mult timp. Am sărit odată în mulțime un chip cunoscut, dar până să-mi dau seama cine este a și fost înghițit de marea de trecători și a dispărut undeva în urma mea. Bărbatul puta o pălărire fetru, un palton elegant și un fular și era împreună cu o fată îmbrăcată cu un palton roșu ruginiu. Fata era cu siguranță gheișă, fața rotundă și trandafiria bărbatului, aerul lui neprihănit, atât de deosebit al bărbaților între două vârste, nasul lui Lunguieț, da, aducea cu starețul părintele Dosen și doar părerea de fetru a făcut de ren recunoscut pentru moment. Deși n avea de ce să-mi fie rușine, reacția mea a fost de teamă că aș putea fi văzut, deoarece am simțit pe loc că nu trebuie să fiu martorul aventurii clandestine a starețului meu, evitând astfel un schimb de încredere și neîncredere între mine și el. A apărut un câine negru prin mulțime. Era un câine mare, mitos, vădit obișnuit cu lume multă, deoarece își croia divasciun printre picioarele femeilor îmbrăcate în paltoane colorate și ale bărbaților în uniforme militare, oprindu-se din când în când în fața câte unui magazin. L-am văzut oprindu-se și adumnecând în fața unui magazin cu suveniruri care rămăsese neschimbat de pe vremea lui Shogoin Yatsuhashi. Acum vedeam câinele mai bine la lumina vitrinei. Un ochi fusese zdrobit și sângele închegat în colțul ochiului Arăta ca un rubin, cu celălalt privea drept în pământ. Părul de pe spinare era parcă lipit și arăta jalnic. Nu prea știu de ce mi-a atenția câinele acesta. Poate pentru că, așa cum hoinărea, purta în el cu îndărădnicie o lume ce era complet diferită de strada aceasta strălucitoare zgomotoasă. Câinele pășea printr-o lume întunecată, stăpânită de simțul mirosului. Această lume se suprapunea acelea străzilor pline de oameni și ca urmare luminile orașului Cântecele de pe discuri și râsetele păreau toate amenințate de mirosuri persistente, întunecate. Și toate acestea, deoarece calitatea mirosului era mai exactă și mirosul de urină pe care le manau picioarele lui umede, se lega strâns de mirosul slab, neplăcut, emanat de organele interne ale ființelor omenești. Era îngrozitor de frig. Un grup de tineri ce păreau specializați în bursa neagră se plimbau pe stradă smulgând crenguțele de pin puse la porți cu prilejul anului nou și care se mai vedeau încă pe aici colo, deși trecuse sărbătorile. Și-au deschis palmele în mănușate să vadă cine a strâns mai multe. Unul din bărbați avea doar câteva, altul o ramură întreagă. Se amuzară și dispărură. M-am trezit că merg în urma câinelui. Am crezut o clipă că am pierdut, dar reapărut. Porniți spre strada ca o aramaci. Am luat-o după el și am ajuns pe o stradă pe care circulă tramvaie. Era mai întuneric aici decât în Shingyokoku. Câinele dispăru. M-am oprit și am privit în toate părțile. Am mers până la colțul străzii continuând să-l caut. În clipa aceea se opri în fața mea o mașină închiriată lustruită. Șoferul deschise portiera și o fată păși înăuntru. M-am trezit uitându-mă după ea. Un bărbat era și el gata-gata să intre după fată, dar când m-a văzut a rămas sintuit locului. Era stărețul. Nu știu cum s-a întâmplat că starețul care mă depășise înainte și făcuse un ocol cu fata dădui iar peste mine. Oricum iată-l și paltonul fetei care intrase în mașină era același pe care îl vădusem și mai devreme. N-aveam cum să le vii, dar mai indispus întâlnirea și n-am putut scoate o vorbă. Înainte de a fi în stare să rostez un cuvânt, sunete bălbânite începură să mi se învălmășească în gură. Până la urmă mi-am luat o mină pe care nu o intenționasem, de fapt am făcut un gest foarte nepotrivit pentru situația respectivă. Am izbândit în râs. Am râs de starețul meu. Nu-mi dau seama ce m-a apucat. Aveam impresia că vine din afară, lipindu-mi se brus de gură. Dar când m-a văzut râzând, starețul s-a schimbat la față. Prosturesp, se mă urmărești? Apoi a intrat în mașină și mi-a trântit portiera în nas. Pe când mașina se îndepărta, mi-a dat seama că starețul mă a văzuse și înainte când a trecut pe Shikyo Goku. Mă așteptam să mă mustre a doua zi. Ar fi fost o ocazie bună să mă explic. Dar, ca și în situația anterioară, când am călcat-o în picioare pe femeie, starețul început să mă tortureze, trecând problema sub tăcere Cam pe atunci am mai primit de la mama o scrisoare, care se sfârșea ca și celelalte Trăia în speranța că mă va vedea stăpân al templului de aur Prostule, mă urmărești? Cu cât mă gândeam mai mult la cuvintele starețului, cu atât mi se părea furia lui mai ne la locul ei Dacă era un preozen cu adevărat, mai deștept și cu mai mult umor, nu și-ar fi dovenit niciodată elevul astfel ar fi trebuit să facă o observație mai energică, mai eficace. Acum nu-și mai putea lua cuvintele înapoi, bineînțeles, dar sunt sigur că în clipa aceea a crezut că l-am urmărit intenționat și am râs de el în bătaie de joc, ca și când aș fi prins în flagrant delict. De aceea se enervase și-și manifestase furia în mod atât de vulgar. Oricum ar fi stat lucrurile tăterea starețului Măneliniștea, a apăsa zi de zi tot mai mult. Existența lui devenise -o, o forță puternică, ca umbra unui moli care sfârfie supărător prin fața ochilor. Starețul obișnuia să ia cu el unul sau doi gizo de ori de câte ori era solicitat să țină vreo slujbă în afara templului. Mai de mult îl însoțeam totdeauna diaconul în astfel de ocazii, dar în ultima vreme, ca parte a procesului de democratizare, toți cinci, diaconul, paracriserul, eu și ceilalți doi jizo îl însoțeam pe rând. Supraveghetorul dormitorului, a cărui severitate devenise proverbială, fusese recrutat și ucis în război. Țarcile lui au fost preluate de paracriserul între două vârste. După moartea lui Tsurukawa, un alt jizo îi luase locul. Cam prin vremea aceea, muri starețul unui templu, care aparținea sectei Sokokuji și care avea aceeași obârșie ca și Rokuonji. Și starețul nostru fu invitat să participe la instalarea succesorului. Era rândul meu să-l însoțesc și deoarece starețul nu a făcut nimic ca să mă evite, mă așteptam să fie o șansă bună pentru explicații între noi doi, fie l-a dus, fie l-a întors că o seară înainte însă se stabilisă mai bine cu noi un jis nou, așa că speranțele mele s-au spulberat. Cititorii care cunosc literatura Gosan, denumirea unui anumit gen literar creat de preoții din templele budiste ale sectei Zen din Kyoto și Kamakura, o să-și amintească fără îndoială de predica ținută la intrarea lui Ishimuro Zenkyu în templul Manju din Kyoto în anul 1 la Re Rei Kuan, 1361. Frumoasele cuvinte rostite de noul preod la asosirea la templu, de la poarta principală până la sala pământului, apoi până la sala strămoșilor și în final până la camera abatelui, s-au transmis din generație în generație până la noi. Arătând spre poarta principală rostimândru cuvinte pline de bucurie la gândul preluorii noilor îndatoriri. Înăuntru lui Tenjo în fața porții de Ijo Manju, cu mâinile goale de scuizăvorul, cu picioarele goale, urc pe muntele sacru Conron. Început ceremonia tămâierii, mai întâi preotul execută shihoko, ko tămâie, în onoarea marelui preot shiho. În timpurile stăvechi, când religia nu era înghițită încă de convenții și când trezirea spirituală a individului era apreciată mai mult ca orice altceva, se obișnuia ca elevul să-și aleagă profesorul și nu invers. Pe vremea aceea, elevul primea încuvințare religioasă, nu numai de la preotul care l-a instruit pentru prima dată, dar și de la alți profesori și în timpul ceremoniei de tămâiere și hoco, el trebuia să rostească în public numele profesorului pe care aspira să-l urmeze cu devotament. Pe când urmăream această impresionantă ceremonie a tămierii mă întrebam dacă, atunci când o să vină clipa succesiunii mele la Templul de Aur, o să rostesc cu voce tare numele starețului așa cum cerea obiceiul. Poate am să încalc un obicei vechi de 700 de ani și am să anunț alt nume. Răcoarea din sala abatelui în această dupamiază de început de primăvară, mirosul îmbătător de cinci soiuri de tămâie, diadema scripitoare din spatele celor trei ustensile și nimbul splendid cel înconjurat pe Buda, strălucirea stiharelor purtate de preoții care oficeau slujba, cum o să fie dacă într-o bună zi eu voi oficia ceremonia și Hoko. Îmi imaginam cum o să-mi stea ca preot care trece prin ceremonia inaugurării. Inspirat de atmosfera riguroasă a începutului de primăvară, o să trădesc cu bucurie vechiul obicei. Va participa și starețul. Auzind un cuvinte, o să rămână mult de uimire și palid de furie. Pentru că am să rostesc alt nume. Alt nume? Dar cine este profesorul care m-a inițiat pe mine pe adevărata calea iluminării? Nu-mi vine numele lui. E blocat de bâlbâială și nu se lasă rostit. Mă bâlbui și pe măsură ce mă bâlbui, începe să se ivească celălalt nume. Frumusețea, încep să spun, și neantul. Toți cei de față îi în râs și eu rămân înțepenii locului, stângaci, printre hohotele lor. M-am trezit brusc din visare. Starețul trebuia să îndeplinească o ceremonie și eu eram acolo ca să-l ajut. Era o mândrie pentru un jisul să fie prezent în astfel de ocazii. Mai cu seamă că eu trebuia să fiu foarte mândru, deoarece starețul de la templu de aur erau aspetele de onoare printre cei care oficiau ceremonia. După ce ar se tămâia, starețul meu lovi odată cu ciocanul de lemn, cunoscut sub numele de ciocan alb, atestând astfel faptul că preotul care a fost instalat ca stareț al templului nu este un ganfuto, adică un șarlatan crelican. A rostit formula tradițională și a lovit puternic cu ciocanul alb. mi a dat iară seama de forța miraculoasă pe care o avea starețul meu. Nu mai puteam suporta trecerea sub evenimentului ce a avut loc cu puțin timp în urmă, mai cu seamă că nu puteam da seama cât o să mai dureze. Dacă eu eram înzestrat cu oarecare sentimente omenești, de ce să nu aștept să fiu tratat cum se cuvine de oameni, ca starețul de exemplu cu care vin în contact? Fie că e vorba de sentimente de dragoste, fie de ură. luase în prost obicei de a examina expresia feței starețului ori de câte ori mi se ofera prilejul dar n-am fost în stare să sufrind nici urmă de sentiment. Lipsa de expresie nu era nici măcar echivalentă cu răceala. Trebuie să fi însemnat dispreț, dar dacă așa stăteau lucrurile, nu era dispreț față de mine ca individ, ci mai degrabă ceva universal, ceva de exemplu ce el adresa omenii în general, sau chiar diverselor idei abstracte. Cam în perioada aceasta încercam eu să-mi evoc în minte imaginea capului animalic al starețului și funcțiile fizice indecente pe care le îndeplinea. Mi-l imagineam în brațele fetei cu palton roșu. I-am văzut trăsăturile lipsite de expresie, relaxându se, și o expresie ce putea fi ori de amuzament, ori de durere, apărându-i pe chip, în urma moleșelii pe care ți-o dă plăcerea trupească. Aspectul trupului său moale neted, dizolvându-se în al fetei, la fel de moale și de neted, devenind virtual de nedeslușit. Modul în care stomacul umflat apăsa stomacul fetei. Ciudat însă, oricât de vie mi-ar fi fost imaginația, Trăsăturile lipsite de expresie ale starețului se asocia în mintea mea doar cu noțiunea animalică de defecare și act sexual și nu exista nimic altceva care să umple spațiul dintre cele două, de la o extremă la alta, fără nicio trecere, fără nicio nuanță de curcubeu care să le elege. Singurul lucru care asigura o legătură minimă era reproșul acela vulgar pe care mi l-a adresat starețul în amiaza aceea. Prost, le mă urmărești? Epuizat de gânduri și de așteptare, am fost în cele din urmă stăpânit de o dorință îndrăjită. Nu voiam decât să disting pe echipul starețului o privire de ură. Ideea era nebunească, copilărească și cert în dezavantajul meu, dar nu mă mai puteam stăpâni. Nu țiam seama nici de faptul că această nebunia mea nu făcea decât să confirme părerea greșită a starețului legată de urmărirea mea intenționată. Când l-am întâlnit pe cașiuagii la universitate, i-am cerut numele și adresa magazinului. Mi-a dat informațiile solicitate fără să mă întrebe măcar în ce scopile cerusem. M-am dus imediat și am examinat numeroase fotografii tip carte poștală care prezentau gheișe renumite din cartierul Gion. La început toate fetele mi s-au părut la fel din pricina machiajului exagerat, dar încet încet am început să disting o mare gamă de tonuri din diversele fotografii. Puteam distinge acum prin măștile identice de pudră și ruj, nuanțe diferite, tristete sau vioiciune, sprinterea la minții sau lipsă de ascuțime, proastă dispoziție sau bucurie exagerată, ghinion sau noroc, Datorită luminii electrice din magazin, reflectarea imaginii sclipea pe hârtia lucioasă și mi-era greu să văd bine fotografia. Dar pe măsură ce aceasta se stabiliza, mi a dat seama că este într-adevăr fata cu paltonul roșu. V-aș ruga să-mi dați fotografia aceasta, i-am spus eu vânzătorului. Îndrăznealea mai cu totul ieșită din comun se datora faptului că de când îmi încolțise noul plan în minte, mă schimbasem cu totul. Eram mai vesel, mă stăpnea o bucurie inexplicabilă. La început mă gândisem să aleg un moment în care starețul e plecat și să profite lipsa lui. Dar nu amă mea dispoziție mă determina să-mi planul la aplicare cu mult curaj, astfel încât să nu existe nicio îndoială în ceea ce privește propria am responsabilitate. Tot mie îmi revenea sarcina să-i duc starețului ziarul de dimineață. Într-o dimineață din martie, când încă era răcoare afară, m-am dus ca de obicei să iau ziarul de la intrare. Bătăile inimii se îndețiseră când am scos din buzunar. Fotografia gheisei din Gion și-am băgat-o în ziar. Soarele dimineții își cobora razele pe palmierul Sago din mijlocul curții înconjurată de gar circular. Scoarța aspra a palmierului părea hașurată în lumina soarelui. În stânga era un tei mic, Niște cintezări și ciripeau dulce pe ramurile lui. Ciripice se asemăna cu rostogolirea unui șirac de mărgele. Ciudat că mai existau cintezoi la vremea asta din an, dar petele acelea galbene pe care le zăream în razele soarelui, pătrânzând printre ramuri, nu puteau fi altceva. Pietricelele albe zăceau liniștite în curte. M-am strecurat pe coridor în așa fel încât să nu-mi nu picioarele prin apa rămasă de la spălat. Ușa biroului starețului era bine închisă. Era încă atât de devreme încât albul hârtiei de pe ușa glisantă strălucea puternic. Am îngenunchea pe coridor și m-am anunțat ca de obicei. Pot să intru, părinte? Primind încuvințarea starețului am împins ușa glisantă, am intrat în cameră și am pus ușor ziarul împături pe un colț al biroului. Staretul era absorbit în lectura unei cărți, așa că nu s-a uitat în ochii mei. M-am retras, am închis ușa și m-am întors încet în camera mea, făcând un efort disperat să rămân calm. Ajungând în cameră, m-am așezat și m-am lăsat prea de emoții, până când s-a făcut ora la care trebuia să plec la curs. Niciodată în viața mea n-am așteptat ceva mai cu nerăbdare decât acum. Deși plănuisem să-i mânia starețului, cena pe care o întrezăream era plină de pasiunea dramatică a momentului în care două ființe ajung să se înțeleagă una pe alta. Starețul va da buzna poate în camera mea și mă va ierta. Și dacă m-ar ierta, poate aș atinge și eu pentru prima oară în viață puritatea în care a trăit întotdeauna țărucaua. Starețul și cu mine ne-am îmbrățișat și, și nu ne-ar mai rămâne decât regretul că n-am reușit să ajungem mai repede la înțelegere reciprocă. Visul n-a durat însă mult, dar nu pot explica cum de-am fost în stare să mă las, chiar și pentru scurt timp, pradă unor fantezii, atât de stupide. Când m-am gândit la acestea liniștit, mi-am dat seama că, în timp ce atrăgeam asupra mea mânia starețului, printr-un astfel de gest prostesc, îndepărtând cu propria mână numele meu de pe lista candidaților posibili la succesiune, netezindu-mi eu îns în calea spre o situație în care nici măcar nu mai puteam spera să devin stăpân al Templului de Aur, în tot acest timp am fost atât de absorbit de obiectivul meu imediat, încât am uitat cu totul de dăruirea mea totală însuși Templului de Aur. Atenția mea era concentrată asupra oricărui sunet ce putea veni dinspre camera starețului, dar nu se auzea nimic. Începuse să mă aștept la furie turbată din partea lui, la țipetea asuzitoare. Simțeam că nu se regret nici dacă tăbăra pe mine, nici dacă mă lovea sau dacă mă rănea. Dar domnea o liniște dezăvârșită în direcția marii biblioteci. Nu se apropia nici măcar un sunet pe când stăteam și așteptam în camera mea. Când a sosit momentul să plec la cursuri, inima mi-era complet sfârșiată. Eram disperat. Mi-a fost imposibil să mă concentrez și când profesorul mi-a pus o întrebare, am răspuns complet aiurea. Toată lumea a râs de mine. I-am aruncat o privire lui Kashiwagi și și mi mi-am dat seama că lui nu-i păsa de nimic. Privea afară pe fereastră. Își dădea fără îndoială seama de drama din sufletul meu. Când m-am întors la templu, nu se schimbase nimic. Eternitatea întunecată, mucegăită a vieții de la templu, părea atât de bine rădăcinată încât nu puteau exista deosebi între o zi și alta. Aveam cursuri de religie zen de două ori pe lună și acestea, aceasta se întâmplă să fie una din zile. Toată lumea se aduna în apartamentul starețului și l-asculta. Mă gândeam că s-ar putea să vorbească despre scriptura Mumon Khan, ca un bun pretext de a mă pedepsi în fața celorlalți. Aveam motive speciale să cred lucrul acesta. Faptul că m-am așezat vis-a-vis de stareț în seara aceea îmi dovedea că eram în de un curaj bărbătesc cu totul exagerat. Mă așteptam ca starețul ră să răspundă și el cu un gest bărbătesc, să calce ipocrizia în picioare și să-și mărturisească păcatul în fața tuturor. În felul acesta mă pedepsea pentru fapta mea josnică. Locatarii templului se adunară cu toții la lumina palidă, cu exemplare din mumoncan în mâini. Era o noapte rece și nu exista decât un vas cu geratic lângă stareț. Toată lumea își trăgea nasul. Stăteau cu toții acolo, tineri și bătrâni, cu fețele umbrite plecate. O neputință de nedescris li se citea pe chip. Noul ucenic, care lucra ziua ca învățător, era un tânăr miop și ochelarii tot alunecau pe nasul jigărit. Numai eu îmi dădeam seama de puterea din mine. Cel puțin așa îmi imaginam. Starețul își deschise cartea și ne privi pe rând pe toți. I-am urmărit privirea. Voiam să vadă bine că nu-mi plec ochii în pământ. Când a ajuns cu ochii lui iridas la mine, n-a dat nici cel mai mic semn de interes și a trecut la următorul. Cursul început. așteptam clipa în care se va discuta de mine. Ascultam foarte atent, vocea lui pițicăiată răsuna mai departe, monoton, netrădându-i nici cel mai mic sentiment. N-am putut închide ochii în noaptea aceea. Pe când stăteam treaz, m-am simțit apădit de disprez față de stare și de dorința de a-mi joc de ipocrizia lui. Treptat însă se trezi regretul în mine și a început să-mi revizuiesc înfumurarea. Disprețul meu față de ipocrizia starețului se lega ciudat de slăbirea treptată a entuziasmului meu și în final am ajuns să consider că în măsura în care am realizat genulitatea ți, nu mai putea constitui o înfrângere faptul că îi ceream iertare. Inima mea care a urcat până în vârf unei pamte abrupte cobora acum repede. M-am hotărât să mă duc dimineața să-i cer scuze. Apoi a... m-am gândit că ar fi mai bine să găsesc un moment priernic în cursul zilei. Am observat că el era neschimbat. Bătea vântul în ziua aceea. Când m-am întors de la universitate, am deschis întâmplător sertarul. Am văzut ceva înfășurat în hârtie albă. Era fotografia. Niciun cuvințel pe hârtie. Era limpede că starețul vrea să pună capăt situației. N-a vrut să treacă complet cu vederea fapta mea, dar a ținut să mă facă să înțeleg inutilitatea. Felul ciudat de înapoiere a fotografiei mi-a dus în minte o suită de imagini. Deși starețul a suferit, gândeam eu. Trebuie să fi trecut prin mari chinuri până s-a decis să procedeze astfel. Acum mă urăște cu siguranță și probabil nu din cauza fotografiei, ci pentru că l-am făcut să se poarte atât de nedemn. Pentru o simplă fotografie a trebuit să umble pe furiș prin propriul lui templu. A trebuit să caută moment când nu era nimeni pe coridor ca să poată intra în camera unuia din ucenicii săi, în care nu mai pusese niciodată piciorul și a trebuit să-i deschidă sertarul de parcă ar fi comis un delict. Da, acum are motive suficiente să mă urască. La gândul acesta mă inundă o bucurie de nedescris. Apoi m-am apucat de o treabă plăcută. Am luat niște foarfece și am tăiat fotografia bucăți. Apoi am înfășurat o bine într-o foaie de hârtie din gaetul meu și, ținând-o strâns în mână, am luat-o în direcția templului de aur. Templul, dominat de echilibrul lui sumbru, se înalța spre cerul luminat de lună în adierea vântului. Pilonii subțiri se ridicau unul lângă altul. Luminați de lună arătau ca niște cos de harpă și templul însuși părea un instrument muzical ciudat, uriaș. Impresia deosebită pe care mi-o lăsa depindea de înălțimea lunii. Nu se putea să te înșeli într-o seară ca aceasta. Totuși, vântul bătea de pomană printre spațiile dintre corzile acelea lipsite de sunet. Am luat de jos o piatră, am înfășurat-o în hârtie și am prins pachetelele împreună. Apoi, fragmentele ce reprezentau chipul fetei, trase în jos de greutatea pietrei, s-au scufundat în mijlocul lacului Chioco. Undele s-au împrăștia libere și au ajuns imediat la marginea apei, unde stăteam eu. Fuga mea neașteptată de la templu în Noiembrie se datora tuturor acestor lucruri. Reflectând mai târziu, mi-am dat seama că, deși părea neașteptată, fuseze de fapt precedată de reflectări profunde și ezitări. Am preferat cu toate acestea să cred că m-a îmboldit un impuls de moment. Cum însă nu mă caracteriza spontaneitatea, trebuie să mărturisesc că m-am lăsat în voia unei false spontaneități. Un om se decide să meargă la mormântul tatălui său a doua zi, dar în ziua respectivă ajuns în fața gării, se răzgândește subit și preferă să-și viziteze vreun prieten în compania căruia să bea ceva. Se poate numi această adevărată spontaneitate? Nu este această răzgândire subită un soi de răzbunare pe propriul plan? Nu este de fapt ceva mult mai conștient decât și pregătirile îndelugate pentru vizitarea mormântului? Motivul imediat al fugimele se putea găsi în de stăinuirea pe care mi-a făcut-o starețul cozin urmă. A fost o vreme când mă gândeam să te las succesor la templu, dar răspund și instit că nu mai am astfel de intenții acum. Îmi spunea pentru prima oară așa ceva, dar trebuia să mă aștept și să fiu pregătit pentru asemenea veste. Nu pot spune că a picat ca un trăznic și m-a lăsat cu gura căscată sau că m-a cuprins panica. Chiar așa în lucrurile, eu tot vreau să cred că fuga mea se datora cuvintelor starețului și am acționat sub impulsul momentului. După ce m-am asigurat că starețul este furios, folosindu-mă de șiretil cu, cu fotografia, am început să-mi neglijez învățatul, ceea ce bătea la ochi. În anul de pregătire am avut cele mai bune rezultate la chineză și istorie. Am obținut 84 de puncte la cele două cursuri și un total de 748 de puncte, situându-mă pe locul al 24-lea din 84. Din 464 de ore am lipsit numai 14. În anul 2 am obținut numai un total de 693 de puncte și am coborât pe locul 35 din 77. Din anul 3 am început să-mi neglijez studiile și nu pentru că aveam bani destui ca să-mi pierd timpul, ci pur și simplu din plăcerea de a lâncezii. Primul trimestru din anul 3 a început exact după incidentul cu fotografia. Ce coincidență! La finele primului trimestru, universitatea a trimis un raport la templu, privind rezultatele mele și stareților m-a mustrat. M-a pentru notele plaste și pentru enor de multele absențe. Cel mai mult a enervat faptul că am absentat de la orele speciale de practică zen, care se țineau doar 3 zile pe trimestru. Astfel de seminare aveau loc înainte de vacanța de vară, de iarnă și de primăvară. Deci nouă zile pe an și se desfășurau în același mod ca orice seminar special. Stare m-a chemat în camera lui să-mi facă morale, ceea ce se întâmpla extrem de rar. Am stat tăcut cu capul plecat. În adâncul inimii speram să treacă la un anume subiect. Dar n-a făcut nici cea mai mică aluzie la incidentul cu fotografia și nici la prostituată și șantajul ei. Cam din vremea aceea, a început să se poarte foarte rece cu mine. Era chiar deznodământul pe care îl prevedeam. Dovada pe care mi-o doream de mult timp și care reprezenta pentru mine o victorie. Deci, singurul lucru de care avusesem nevoie a fost via. În primul trimestru din anul 3 am lipsit 60 de ore, cam de 5 ori mai mult decât lipsisem tot anul întâi. În toate aceste ore n-am citit nici măcar o singură carte, nici nu m-am distrat. Uneori vorbeam cu cașiuagi, dar în cea mai mare parte a timpului stăteam singur și nu făceam nimic. Da, stăteam liniștiți de unul singur și nu făceam nimic, iar amintirile mele legate de Universitatea Otani se asociau strâns cu pasivitatea. Această pasivitate era poate felul cum înțelegeam eu practicarea filozofiei Zen. Atâta timp cât m-a captivat în activitatea, nu am simțit nici urmă de plictiseală. Odată am stat pe iarbă ore în șir și am privit un ușuroi de furnici ocupate cu transportarea unor particule minuscule de pământ roșu. Problema furnicilor nu mă interesa însă cât uși de puțin. Altădată am stat la nesfârșit lângă universitate, privind ca un prostănal la fumul ce ieșea din coșul fabricii din apropiere. Și nu pentru că îmi plăcea fumul. În astfel de momente aveam impresia că sunt absorbit cu totul de existența lui eu însumi. Lumea exterioară se răcise și fusese apoi reîncălzită. Cum să vă explic? Simțeam că o reperam și apoi iar se îndepărta. Lumea mea la untricăștia exterioară schimbau locul încet și la intervale neregulate. Priveliștea lipsită de sens care mă înconjura strălucea în fața ochilor mei. Strălucindu-și drumul mine și numai acele părți care nu mă pătrundeau, continuau să strălugească viu în afară. Aceste obiecte strălucitoare puteau fi ori steagul fabricii, ori ropată de pe perete, ori ceva aruncat în iarbă. Prindeau viață clipă de clipă în mine, acestea sau orice altceva, și apoi se topeau iar, sau să-i spun orice gând fără formă. Lucrurile importante se îmbinau cu cele triviale și situația politică din Europa, despre care citiseam în ziarul de dimineață, se alătura inevitabil gunoiului de la picioarele mele. Am reflectat mult asupra unghiului ascuțit pe care îl formează un anume fir de iarbă. Dar poate cuvântul reflectat nu este tocmai potrivit. Gândul acela ciudat, neînsemnat al meu, nu era continuu, ci apărea stăruitor ca un refren. De ce trebuie să fie unghiul acela ascuțit atât de ascuțit? Dacă ar fi obtus, n-ar mai exista oare ceea ce se numește iarbă și atunci, în mod inevitabil, s-ar distruge și natura? Dacă se îndepărtează o singură rotiță din mecanismul naturii, oare nu se distruge cu totul? Și mintea mea examina fără niciun rost problema din diferite unghiuri de vedere. Se răspândi imediat vestea că starețul mă mustră și atitudinea celor de la templu față de mine a și mai ostilă. Colegul meu care fusese invidios pe mine când am fost recomandat să-mi urmez studiile la universitate, chicota triumfător ori de câte ori mă vedea. Viața mea la templu își urma cursul, însă n am mai schimbat nicio vorbă cu nimeni toată vara și toamna. Cu dimineață înainte de fugă mea, starețul a trimis pe diacon după mine. Era 9 noiembrie fiind pe punctul de a pleca la cursul, în uniforma de student. Staretul era de obicei bine dispus, dar pentru că avea probabil să-mi ceva neplăcut, chipul lui părea ca de gheață. În ceea ce mă privește, totuși, preferam ca starețul să se uite la mine ca la un lepros. De când așteptau eu din partea lui o privire mai omenească? Staretul mi-întoarse spatele, frecându-și mâinile deasupra vasului cu jaratic pe când îmi vorbea. Mâinile lui pufoase nu făceau zgomot mare, dar îmi vibrau puternic în urechi, nimicind puritatea aerului dimineții. Trecarea mâinilor îmi dădea impresia unei intimități cu totul inutile. Ce supărat ar fi tatăl tău să știe toate acestea, spuse el. Privește scrisoarea. Iar au scris la universitate, și cam dur de data aceasta. Mai bine gândește-te unde o să ajungi dacă continui tot așa. Și apoi, fără nicio legătură, adăugă. Într-o vreme mă gândeam să te la succesorul templului, dar spun cinstit că nu mai am astfel de intenții. Deci, nu aveți de gând să mă mai sprijiniți în niciun fel, am spus după o clipă de tăcere. Iar crezi că aș mai putea, după tot ce ai făcut?" zise starețul după ce reflectă puțin. Nu i-am mai răspuns la întrebare, dar m a întrezit bilbuindu-mă. Mă, mă cunoașteți, părinte, până în străfundurile ființei mele și cred că și eu vă cunosc." Și ce dacă mă cunoști?" spuse starețul cu o undă de melancolie în priviri. Nu-ți servește la nimic, e absolut inutil." Nu mai văzusem niciodată un chip omenesc atât de absent. Nu mai întâlnisem un bărbat care să se fie îmbuibat mai mult cu bani și cu femei, și care cu toate acestea se disprețuiască atât de mult lumea. Ura a puse stăpânire pe mine, de parcă eram lângă un cadavru cald încă și sănătos la înfățișare. În clipa aceea mă stăpâni o dorință puternică de a scăpa de anturajul respectiv, chiar și pentru scurt timp. După ce am plecat din camera starețului, dorința a devenit și mai puternică și eram incapabil să mă mai gândesc la altceva. Mi-am înfășurat dicționarul budist și flautul primit de la Kashiwagi într-un foroshiki o bucată pătrată de mătase, ale cărei colțuri se leagă și care e folosită în loc de sacoșă. Pornind spre universitate, cu legăturica și servieta în mână, nu mă preocupa decât ideea evadării. Intrând pe poarta universității, am fost încântat să-l văd pe cașiuagii îndreptându se spre mine. L-am luat de braț și l-am tras la o parte. L-am rugat să-mi împrumute 3000 de ieni și să ia dicționarul și flautul să facă ce vrea cu ele. Chipul lui nu mai iradia expresia lui obișnuită când făcea observații cu totul originale. Acea expresie pe care o puteai numi Voioșie filozofică Se uită la mine bănuitor mijindu-și ochii Îți amintești de sfatul pe care i l-a dat la hertes fiului său în Hamlet? Nu împrumuta de la nimeni nimic Și nu de a nimănui nimic Împrumutul te pierde și pe tine și pe prieten Nu mai am părinte, am răspuns Dar dacă nu poți, n-are nicio importanță Nu am spus că nu poți Spuse ca și oagi Hai să discutăm Nu sunt sigur că reușesc să mă scormonesc de 3000 de ieni Voiam să-l învinuiesc de ceea ce auzisem de la... Femeia care l-a învățat chebana, de tactica lui de a stoarce bani de la femei, dar m-am abținut. Mai întâi să ne gândim cum să ne descotorosim de dicționar și de flaut, spunând de acestea ca și o agifă cu brusc stânga și o lună apoi spre poartă. Am luat-o și eu după el încetirindu un pasul după al lui. Început să vorbească de colegul nostru, președintele unei societăți de credit cunoscută sub numele de Clubul Hicani, care fusese arestat în urma acuzației de speculă. I se dăduse drumul în septembrie și de atunci o ducea foarte greu, reputația lui primind o lovitură puternică. Pe cașuagi începuse de prin luna aprilie să-l intereseze foarte mult acest președinte al clubului Hikari, și vorbeam deseori despre el. Amândoi aveam convingerea că este încă destul de influent și nu ne așteptaserăm să de deloc să-și pună capăt zilelor două săptămâni mai târziu. La ce trebuie banii aceștia? Mă întrebă cașuagi brusc. Ciudat când punea astfel de întrebare. Vreau să plec undeva, n-am o țint anume. Te mai întorci? Poate. De ce o ștergi? Vreau să scap de tot ce mă înconjoare, de mirosul de neputință ce emană în jurul meu. Starețul este neputincios, grozav de neputincios. Am înțeles foarte bine lucrul acesta. Vrei să scap și de templul de aur? Da, chiar așa, și de templul de aur. Și templul de aur e neputincios. Nu, bineînțeles că nu. El este sursa neputinței tuturor celorlalți. Deci, așa consider tu, spuse cașuagii plescăind din limbă voios pe când înainta mersul lui exagerat de săltat. Am intrat cu el într-un magazin de obiecte vechi unde a vândut flautul. N-am primit decât 400 de ien pe el. Apoi ne-am oprit la un anticariat și am reușit să vindem dicționarul cu 100 de ien. Pentru restul de 2500 de ieni, Cașiwagi m-a dus la el acasă. După ce mi-am prunutat banii, mi-a spus să consider flautul un obiect împrumutat pe care i-l-am înapoiat, iar dicționarul ca De fapt, eu nu făcusem decât să-i dau ceea ce îi aparținea și cei 500 de ieni obținuți în vânzare îi aparțineau lui. Dacă mai adăugam și cei 2.500 de ieni, împrumutul se ridica la 3.000 de ieni. Pentru acești 3.000 de ieni, cașuagiu voiau dobândă lunară de 10% până îi plăteam datoria. În comparație cu cei 34% dobândă pe care încasa clubul Hikari, dobânda lui era atât de mică încât puteam să o consideră un chilipir. A scos o foaie groasă de hârtie și cerneală pe care a scris condițiile împrumutului. Apoi mi-a spus să-mi pun pe hârtia amprenta degetului mare. Când nu plăcea deloc să-mi fac griji de viitor, mi-am pus degetul mare pe tușieră și apoi l-am apăsat pe chitanța de mână. Inima îmi bătea puternic de nerăbdare. După ce am plecat de la Cașiuagii cu cele 3000 de ieni în buzunar, am luat tramvaiul până la parcul Funaoka. Am urcat în fugă teptele ce duceau la templul Tatei Isao, unde aveam de gând să trag un micuji, bilețel sacru în care se prezice destinul. Ca să știu și eu încă o să o apuc. Jos, în capătul scărilor, se vedea clădirea principală a templului Yoshiteru Inari de un roșu țipător și două vulpi de piatră înconjurate de un gard de sârmă. Fiecare vulpe avea un sul de pergament în gură și până și interiorul urechilor le era roșu. Se arăta o zi coroasă, Soarele abia strălucea și adia vântul. Razele palide pătrundeau printre crengile copacilor luminând treptele, încât avea impresia că cineva împrăștia cenușă pe ele. Dar părea cenușă murdară pentru că soarele iradia slab. Am alergat pe trepte în sus fără să-mi trag sufletul câtuși de puțin și când am ajuns în curtea din fața templului Tatei Isao eram lac de sudoare. Un alt șir de trepte ducea de aici până la templul propriu zis. Acoperișul cu țigle drepte ajungea parcă la trepte. De ambele părți ale templului se ridicau niște pini micuți ce păreau să se răspire întortocheați spre cerul iernii. Clădirea veche din lemna biroului templului se afla în dreapta și pe ușă scria Institutul de cercetări pentru studierea destinului omenesc. Între birou și templul propriu-zis mai era un soi de magazin în spatele căreia creșteau niște cedri răzleți sub norii reci opalescenți presărați deasupra mea, funebri parcă. De aici se vedeau munții de la vest de Kyoto. Principala zeitate divinizată la templul tatei sau era marele război în feudal Nobunaga și fiul lui cel mare, Nobutada, a fost pus în raclă fiind considerat zeitate. Templul era o clădire simplă și singura culoare care părea să-l mai vioreze era roșu balustradei ce înconjura pavilionul principal. Am urcat treptele și m-am închinat zeilor. Apoi am luat vechea cutie hexagonală ce se afla pe un raft de lângă colectă. Am scuturat-o. Din orificiul de deasupra a ieșit un băț de bambus frumos crestat pe care scria cifra 14. Am plecat. 14, 14, bombăneam eu pe când coboram scările. Sirabele păreau să mi se coaguleze pe limbă căpătând treptat înțeles. M-a prezentat la biroul templului, unde m-a primit o femeie între două vârste. Spărase probabil niște rufe și acum se ștergea pe șorți. Fără să-i secrindească nici cel mai mic mușchi de pe față, acceptă taxa obișnuită de 10 ieni pe care am întins-o. Ce număr aveți? 14. Așteptați acolo, vă rog. M-am așezat pe coridor și am așteptat. Ce ciudat și lipsit de sens, mi se părea să-mi dau soarta în mâinile acestea ude crăpate. Dar nu mai avea nicio importanță, deoarece cu astfel de intenții venisem la templu. De cealaltă parte a ușii se auzea sunetul metalic al unui sertar vechi, pe care femeia se sădea să-l deschidă. Apoi am auzit rupând o hârtie, după care ușa s-a deschis. Poftim, spuse femeia, antizând mă o foaie subțire de hârtie și închise iar ușa. Degetul luda al femei lăsase urme pe colțul hârtiei. Am citit-o. Numărul 14, Ghinion, scria pe ea. Dacă rămâi aici, nenumărați zei te vor distruge complet. Prințul opunii, după ce a trecut prin pietre încinse, prin săgeți și prin alte torturi. A plecat din eparhia aceasta fiind sfătuit de zei străbuni. Iată semnele prevestitoarele fulgii secrete. Urma apoi interpretarea textului care prevedea tot felul de greutăți și de incertitudini ce mă așteptau. Nu m-am speriat. M-am uitat peste diversele puncte de pe listă și am găsit și pe cel ce se referea la călătorie. Călătoria. Nenorocoasă. Evită în special să călătorești spre nord-vest. Citind de acestea, m-am hotărât să iau tocmai spre nord-vest. Trenul spre... Suruga pleca din gara Kyoto la șapte fără cinci minute dimineața. La templu ora de scular era cinci și jumătate. Pe data de 10, când m-am trezit și m-am îmbrăcat în uniformă, nimeni n-a bănuit nimic. Se obișnuise cu toții să se prefacă a nu mă vedea. Era destul agitație la templu a revărsat zorilor. Unii măturau, alții ștergeau cu cârpa udă. Până la șase și jumătate se făcea curățenie. Am ieșit afară și am început să mătur curtea din față. Mă să plec în călătorie direct la templu, fără să iau nimic cu mine, să las impresia că am dispărut pur și simplu. Mătura se mișca odată cu mine pe cărarea pietuită, ce strălucea vag în lumina zorilor. Dintr-o dată mătura o să cadă, eu voi dispărea, și în obscuritate nu vor mai rămâne decât pietricele albe de pe cărare. Astfel mi-am imaginat plecarea mea. Acesta a fost motivul pentru care nu mi luat rămas bun de la templu. Era important să mă smul deodată din întreg mediul în care trăiam, și acest mediu includea și templul de aur. M-am îndreptat încet, încet, măturând spre poarta principală. Se vedeau stelele dimineții printre ramurile copacilor. Inima îmi bătea puternic, acum trebuie să plec. Însuși cuvântul părea să se agite în aer. Orice s-ar întâmpla, trebuie să plec, să renunț la tot ce mă înconjoară, să renunț la ideea mea de frumusețe care m-a încătușat atât de puternic, să las în urmă obscuritatea în singurări în care am trăit până acum, să îmi părăsesc și tot celelalte elemente ale existenței mele. Mătur, am căzut din mână în întunericul ierbii ca un fruct copt din pom. M-am furișat spre poarta, ascunzându-mă pe după copaci. De îndată ce am trecut de poartă, am vrut-o la fugă cât mă țineau picioarele. Începuseră să iasă tramvaiele. Le-am luat pe primul. Erau puțini pasageri și toți părea muncitori. M-am lăsat inundat de lumina electrică. Mi se părea că n-am mai fost în viața mea într-un loc atât de luminos. Îmi amintesc foarte bine toate amănuntele călătoriei, căci nu plecasem fără o destinație precisă. Mă hotărâsem să ajung într-un loc pe care îl mai vizitasem cu prilejul unei excursii cu școala. Dar pe măsură ce mă apropiam de locul respectiv, senzația de plecare și de eliberare era atât de puternică, încât aveam impresia că mă îndrept spre un loc totul necunoscut. Călătoream pe o linie bine cunoscută ce ducea spre orașul meu natal, dar niciodată nu mi s-a părut vagonul acesta vechi și plin de funingine, mai ciudat ca acum, mai viu colorat. Gara, șuieratul locomotivei, chiar și vocea stridentă a megafonului ce răsuna în zori, toate îmi dădeau o singură senzație, o întăreau și derulau o perspectivă amețitoare, lirică în fața ochilor mei. Soarele dimineții despica peronul cel mare în secțiuni, zgomotul pașilor ce alergau de-a lungul peronului, sunetul încăpățânat, dar monoton, al clopoțelului gării, zgomotul saboților care te asurzea pur și simplu, culoarea mandarinelor pe care le-a scos din coș, vânzător de pe peron, toate mi se păreau aluzii sau semne prevestitoare ale imensului lucru în seama căruia mă fiecare particică din gară, oricât de mică, apăsa asupra sentimentului predominant de despărțire și plecare. Peronul începuse să se îndepărteze de mine, politicos și cu cea mai mare seninătate. Da, simțeam cum suprafața aceea concretă, lipsită de expresie, era luminată de obiectul care se îndepărta, se despărțea, pleca. Îmi toate speranțele în tren. Ciudat mod de a mă exprima, dar nu găsesc altceva mai potrivit pentru a-mi dezvălui gândul acela incredibil. Mă îndepărtam încet de gara Kyoto, purta de tren. Noapte de noapte auzeam la templu șuieratul mărfarelor ce treceau prin apropiere și acum mi se părea foarte ciudat că tocmai eu mă aflam într-unul din trenurile ce treceau zi și noapte pe acolo, dispărând în zare. Trenul prinse viteză de-a lungul râului Hozu, pe care l-am mai văzut cu mult timp în urmă când am călătorit cu tatăl meu bolnav. În zona aceasta până la Sonobe, la vezi de munții Atago și Arashiyama, clima era complet diferită de cea din Kyoto, probabil din pricina curenților de aer. În ultimele trei luni din an, se ridica deasupra râului Hozu o ceață deasă, cam pe la ora 11 seara, ce cuprindea întreaga zonă până a doua zi dimineața, pe la 10. Rare ori câte un petec de senin. Câmpul se deschidea vag de ambele părți ale trenului și portiunile de pe care se strânsese recolta arătau ca niște ciuperși verzi. Pe movilele dintre straturile de orez se înălțau răzleți, copaci diferiți ca dimensiune și înălțime. Ramurile mai joase și frunzele fuseseră tăiate, iar tânchiurile subțiri înfășurate în rogojin de paie, cunoscute a regiunei sub numele de Seiro. Aburitor! Astfel că acești copaci, ce răsăreau unul după altul din ceață, păreau niște năluci. La un moment dat se contură clar și aproape de tren o salgie. De jur în pe jur se întindea aproape insesizabil plantația de orez. Frunzele umede ale salcii atârnau greoi și întregul copac părea să se lege neușor în ceață. Eu, care plecasem destul de bine dispus din Kyoto, începui să frună o de amintiri legate de morți. Amintindu-mi de Uico, de tata, de Tsurukawa, m-am lăsat furat de o duioșie de nedescris, și mă întrebam dacă nu cumva singurele ființe pe care am fost în stare să le iubesc erau numai persoane decedate. Ce simplu era să iubești morți în comparație cu vii. Vagonul de clasa a treia nu era foarte aglomerat. Stăteau acolo cei atât de greu de iubit și își pufăiau țigările sau cojau mandarine. Lângă mine judea un funcționar care lucra probabil printr-o instituție publică. Vorbea tare cu bărbat. Amândoi purtau costume vechi și am zărit o bucată de căptușală ruptă, ieșind de la mânecă. Încă odată dată mai faptul că mediocritatea nu decreștea odată cu înaintarea în vârstă. Chipurile acelea de la țară, ridate, arse de soare, vocele acelea răgușite de băutură, reprezentau esența unui anume tip de mediocritate. Vorbeau despre persoanele de la care trebuiau să încaseze contribuția pentru instituția lor. Mai era lângă ei un bătrân chel, calm, care nu se băga în discuție. Își tot ștergea mâinile pe din bumbac albă cândva, dar care se îngălbenise de atât a spălat. Priviți-i mâinile, pombă el! S-au murdărit de funingine de când am ajutat pe locul acesta. Ce neplăcut! Nu v-ați plâns să o dat la ziar de funingine?" spuse altul care se prinse în vorbă. Nu," spuse chelul, dar mai enervează cumplit funinginea asta." Deși nu ascultam i-am auzit fără să vreau, mai cu seamă că repetau mereu cuvintele templul de aur și templul de argint. era cu toții de acord asupra faptului că trebuie să obțină o contribuție mai substanțială de la aceste două temple. Venitul templului de argint reprezenta doar o doime din cel al templului de aur, dar era totuși o sumă considerabilă. Venitul anual al templului de aur, spuse unul dintre bărbați, dorind să exemplifice, era probabil de peste 5 milioane de ieni, iar costul întreținerii templului Supunându-se regulilor impuse de orice templu zen, inclusiv prețul curentului electric și al apei, nu putea depăși 200 de mii. Ei bine, ce se petrecea acolo? Foarte simplu. Starețurile dădea jinsăilor și ucenicilor orez rece, iar el ieșea în oraș noapte de noapte și cheltuia banii cu gheișele din cartierul Gion. Și templele erau scutite de taxe de parcă se bucura de drepturi extraordinare. Da, ar trebui să li se perceapă taxe fără mică. Astfel se desfășura conversația lor. Când terminară, bătrânul cel care totuși mai ștergea mâinile cu Batista, a spuse E îngrozitor!" Nu era niciun mădefunindri bine pe mâinile lui. fuseseră să și lustruite bine și semănau cu o sculptură netsuche, sculptura mică ornamentală deasupra inelului de care se prinde săculețuri cu medicamente sau cu tutun. Mâinile acelea, confecționate parcă, semănau mai bine cu o pereche de mânuși decât orice altceva s putea să pară ciudat, dar aduceam pentru prima oară în gând o observație critică lumii din afară. La Templul de Aur aparțineam cu toții lumii preoților, iar universitatea făcea și parte din aceeași lume. Nu ni s-a întâmplat niciodată să schimbăm păreri critice la adresa templului. Cu toate acestea, conversația celor doi funcționari m-a surprins cât de puțin. Tot ce spuseseră mi s-a părut foarte adevărat. Noi mâncam orez rece. Starețul vizita cartierul Gion. Era perfect normal să fie așa. Însă faptul că și eu voi fi judecat exact în același mod m-a umplut de o ură fără margini. Și nu puteam suporta gândul că și eu voi fi înțeles prin cuvintele lor, deoarece cuvintele mele erau cu totul altfel. Nu uitați că nici când l-am văzut pe stare plimbându se cu și aceea din Gion, n-am simțit strop de ură. Tocmai din aceste motive, conversația celor doi funcționari bătrâni mi-a zburat din minte, lăsând loc unui sentiment vag de ură și mirosul neplăcut al mediocrității. N-aveam de gând să caut suport public gândurilor mele și nici nu -mi trecea prin minte să-mi îmbrac ideile ca să le fac mai pe înțelesul lumii. După cum am mai spus, adevărata a existenței mele era însuși faptul că nu eram înțeles. Ușa vagonului se deschise și intră un vânzător cu un coș mare atârnat de gât și a anunțat Marfa cu o voce răgușită. Mi-am dat dus seama că mi-este foarte foame și am cumpărat o cutiuță cu tăiței. Ceața se ridicase, dar cerul era întunecat. Se vedeau duzii ce creșteau pe pământ sterp, la poalele muntelui Tamba, precum și atelierele de fabricare a hârtiei. Golful Maizuru, simpla rostirea numelui, mă emoționa ca pe vremuri. Nu știu prea bine de ce, chiar din copilăria petrecută în satul Shiraku, Maizuru devenise un soi de termen generic pentru o mare ce nu poate fi văzută și până la urmă ajunsese să reprezinte chiar presimțirea mării. Se putea vedea bine marea aceea invizibilă de pe muntele Aoba, care se înălțea în spatele satului și Iracu. Mă urcasem de două ori acolo și a doua ori în prilejul să văd escadra combinată ce ancorase în portul naval Maizuru. Poate vapoarele ancorate în golful strălucitor au avut vreo misiune secretă. Tot ce înconjura această escadră avea iz de mister și îți venea să te întreb dacă flota aceasta exista de fapt. De aceea, scadra pe care o văzuse mânzare părea un stol de păsări negre de apă maestuase, pe care le știa eventual după nume, dar pe care nu le-ai văzut până acum decât în fotografii. Avea impresia că să o scăldare în mare, supriviile atente al noi păsări bătrâne, fioroase și habar n-aveau că sunt observate. M-a trezit din visare vocea conducătorului care anunța gara următoare. Mai zurul Vest. Nu se mai afla printre pasageri niciunul din marinarii care își aruncau grăbiți în spinare. Singurii care se pregăteau să coboare, în afară de mine, erau câțiva bărbați și arătau ca niște speculanți de bursă neagră. Totul se schimbase. Mi se părea un port stăin. Indicatoarele în limba engleză de la intersecții înflorise era amenințător și am văzut grupuri mari de americani. Subgerul gerul al iernii, adia o briză sărată pe drumul ce părea să fi fost construit tocmai în scopuri militare. Avea mai degrabă miros de fier ruginit decât de briza mării. Vâșia îngustă de mare care ducea până în centrul orașului, suprafața liniștită a apei vasul de război mic, american, ancorat la mal, aveai senzația de ordine perfectă. Însă măsurile exagerate de igienă i-au răpit portului, fostul aspect de neîngrijit, dar puternic și au făcut ca întregul oraș să arate ca un spital. Nu mă așteptam să mă simt aproape de mare aici, deși se putea foarte bine ca vreo mașină să-mi facă vânt de la spate drept în mare. Dacă stau și mă gândesc, impulsul călătoriei mele l-a constituit tocmai comunicarea mai intimă cu Marea. Dar bineînțeles nu o mare artificială ca cea pe care ți oferă portul Maizuru, ci o mare agitată care să-și păstreze forța inițială, asemenea mării cu care am luat eu contact în copilăria petrecută pe golful Nariu. Marea este de obicei agitată de-a lungul coastei Japoniei, înspumată, dezlănțuită. M-am hotărât să merg la Iura. Vara, plaja era plină de lume, dar acum e pustie probabil, doar marea și țărmul luptându-se între ele. De la Maizuru vest la Iura erau cam șapte mile. Picioarele mele își aminteau vag drumul. Acesta trecea prin partea inferioară a golfului, la vest de Maizuru, traversa linia Miazu un unghi drept, trecea prin trecătoarea ataca Jiri și ieșea la râul Iura. Apoi, după ce traversa podul Okawa, mergea spre nord, de-a lungul malului vestic al râului Iura, urmând apoi cursul râului până la vărsarea în mare. Am părăsit orașul luându pe drumul spre Iura. Îmi simțeam picioarele obosite și mă întrebam Ce o să găsesc la Iura? Peste ce vreau eu să dau de fapt atâta efort?" Probabil că nu o să întâlnesc decât întinderea mării Japoniei și o plajă pustie. Dar picioarele nu dădeau niciun semn de îngetinire. Numele locului spre care mă îndreptam nu avea niciun înțeles deosebit. Am prins curaj, un curaj aproape imoral, și eram gata să-mi înfund destinul oricare ar fi el. Razele soarelui se palid din când în când, în bietor, printre crengile copacilor cheiei achii de la marginea drumului. Dar nu știu din ce motive nu puteam zăbovi. N-aveam timp să mă odihnesc. În locul unei panteline care se ducă spre o vale largă, am văzut deodată râul Iura dintr-o trecătoare îngustă în munte. Deși râul era lat, apa albastră curgea mohorât sub cerul înourat și părea că se tărăște spre mare, fără tragere de inimă. Când am ajuns pe malul vestic al râului, nu se mai vedeau mașini și oameni pe drum. Când și când se mai zărea la marginea drumului câte o pădurice de portocal, dar nici măcar un sufle de om. Când am trecut pe lângă micul ca zue, am auzit foșnetul ierbii. Era un câine și se vedea numai fața. Părul de pe vârful nasului era negru. Știam că zona este bine cunoscută, fiind, conform unei tradiții cam reședința fostului moșier San Shodaiu. Dar n-aveam de gând să poposesc deloc, așa că am trecut mai departe fără să observ măcar. Pentru că mă uitam numai la râu. În mijlocul râului se afla o insulă înconjurată de bambuși. Deși pe drum nu sufla nicio adiere, bambusul de pe insulă se înclina în fața vântului. Pe insulă era o plantație de orez de 4-5 acri, irigată cu apă de ploaie, dar n-am văzut nici măcar un țăram prin preajmă. Se zărea doar un bărbat cu spatele la mine, cu o undiță în mână. Nu mai văzusem de mult suflet de om, așa că am simțit o undă de prietenie pentru respectivul. Aveam impresia că pescuiește chefali. În cazul acesta nu sunt departe de gura răului, mi-am zis. Apoi foștetul bambusului ce se pleca în fața vântului a înghițit susurul răului. Se ridică ceața pe insulă. Probabil începea să plouă. Se vedea urmele picăturilor de ploaie pe malul uscat al insulei și până să-mi dau eu seama bine începură să cadă și pe mine. Privind insula pe când începeam să simt bine ploaia, mi-am dat seama că acolo nu plouă de fapt. Bărbatul care pescuia nu s-a clintit deloc de când îl zărisem mai înainte. Răpăia la a trecut și de mine curând. La fiecare cotitură a drumului, privirile mi erau atrase de papură și de florile toamnei. Ajungeam în curând la locul în care gura râului avea să se deschidă în fața ochilor mei, o briză extrem de rece mizbinările. Apropiindu-se de capăt, râul Iura oferea privirilor o mulțime de insulițe pustii. Era limpede de capa râului, se apropia de mare, iar rapa sărată o și invadase, dar suprafața lui devenea din ce în ce mai liniștită și nu prevestea niciun fel ceea ce avea să vină, exact ca cineva care a leșnat și moare fără să-și mai recapete cunoștința. Gura râului era neașteptat de îngustă. Marea se întindea acolo, una cu nori întunecați, topind râul, asaltându-l. Ca să pot percepe tactil, marea mai avea străbătut o distanță considerabilă. Vântul sufla ios dinspre câmp și dinspre plantațiile de orez, lăsându-și amprenta pe toată suprafața mării. Tocmai din cauza mării și șirosea vântul energia puternică pe acest câmp pustiu. Și marea era o mare de vapori, care învăluia această zonă iernatică, o mare imperioasă, dominantă, invizibilă. Dincolo de gura râului, valurile se împleteau, unele peste altele, strat peste strat, dezvăluind treptat întinderea tinderea cenușii asupra feței mări. Peru plutea o insulă în formă de pălărie derby. Era insula Kanmuri, cunoscută pentru păsările rare, Omizunaghi. M-am hotărât să intru într-o plantație. Am privit în jur, era pustiu. În clipa aceea îmi străfulderă primite o semnificație. N-apuca să realizezi bine că scântea s-a și stins și odată cu ea semnificația. Am rămas o clipă locului, dar vântul înghețat și îmbiciuia trupul mă despuie de orice gând. Am pornit mai departe în bătaia vântului. Plantațiile sărăcăcioase dispăreau în pământul pietros cu stiu. Iarba era veșteră. Doar iarba ce aducea cu mușchiul de copac mai era cât de cât verde, dar și aceasta strivită, propădită. Pământul era nisipos. Am auzit un sunet nedeslușit, înfiorător. Apoi am auzit glasul, dar numai atunci când m-am întors cu spatele la vântul înfiorător și mi-a spre culmea muntelui am privit în jur. O cărăruie îngustă ducea spre plaje de-a lungul unor stânci pitice. Știam că se depune fortul mare pentru a împiedica eroziunea acestor stânci. În școlă se înărteau stâlpi de beton ca niște schelete și culoarea betonului pe nisip avea o prospețime ciudată. Sunetul acela nedeslușit, înfiorător, venea dinspre malaxorul care amesteca cimentul în timp ce îl turna. Un grup de muncitori cu nasurile roșii de frig mă priviră ciudat. Probabil așa și arătam în uniforma aceea studențească. Le-am aruncat o privire. La atât s-a limitat schimbul de saluturi. Marea se lăsa în jos conic și abrupt de la mal. În timp ce înaintam cu greu pe nisip spre apă, mă simțeam învăluit de o bucurie de nedescris, la gândul că mă îndreptam pas cu pas spre singura semnificație ce mi-a fulgerat mintea cu puțin timp în urmă. Vântul era rece, și pentru că nu aveam mânuși, mâinile mi erau înghețate, dar nu mă simt chisam de puțin. Da, aceasta era într-adevăr asta Mării Japoniei. Iată -i zvorul întregii mele nefericiri, a tuturor gândurilor negre originea urțeniei mele și a forței mele. Era o mare sălbatică. Cu greu puteai desluși printre talazuri, și cenușii, liniștiți, ce pluteau în zbor între două valuri. Îngrămădiți peste marea deschisă, norii menși păreau apăsători, dar în același timp gingași. Deoarece ce la acela de nori grei, nedefiniți, avea drept bordură o linie ușoară și rece ca cea mai fragilă dintre pene, iar în centru ascundea un cer albastru palid, de-a cărui existență nici măcar nu puteai fi sigur. Dincolo de apele plumburii se înățau munții negri vineții de pe malurile golfului. Totul părea pătruns de tulburare, de o forță întunecată, în permanentă mișcare, de o senzație de metal coprit. Mi-am adus brusc aminte de ce-mi spusese ca și oagii în ziua în care ne-am cunoscut. Abia în clipa în care stai pe o pașiște proaspătunsă într-o dupăamiază splendidă de primăvară și privești pierdusoarele ce pătrună de printre frunzele copacilor, abia atunci țâșnește cruzimea în noi. Înfruntam acum valurile și vântul din spre nord. Nu era o dupăamiază splendidă de primăvară și nici o pajiște proaspătă Dar aceste locuri pustii îmi mângâiau mai mult sufletul, le simțeam mai strâns legate de existența mea decât orice pajiște într o dupamiază de primăvară. Aici puteam fi eu însumi, nimic nu mă amenința. Oare ideea care-mi venise era crudă în sensul ca și oagii? Nu știu, dar în orice caz această plăzmâire care prindea viață în mine își dezvoluie o semnificație a ei. O semnificație care îmi fulgeră în mintea mai devreme și m-a făcut să strălucesc puternic înăuntru ființei mele. N-am încercat încă să mă gândesc mai profund la ea, mi-a captivat doar atenția ca și când m-ar fi orbit o lumină. Și totuși ideea aceea care nu venise niciodată în minte început să prindă forță și să ia dimensiuni imediat. Fără să o pot măcar înfrâna, m-am simțit eu însumi învălui de ea. Trebuie să dau foc templului de aur.